Goddag og velkommen til et nyt afsnit, af på Test. I dag er det øh, stadig to dog, men ikke med Holm Det er kun mig og Hof der er med i dag Men øh, så har vi til gengæld også fået en dejlig gæst med Som også var her sidste gang Og øh, velkommen til Kasper Godt oh, tak <laughs> Det er der, der, lige kommer med ind og hjælper med at styre maskinen her Ja, nu hvor Holm øh, jamen nu, nu er det ham, der har taget pengene og smuttet Ja Det plejer altså at være dig Det er rigtigt jeg synes ikke, det er med at nok til at komme så langt, så det er lidt. <laughs> jeg ventede det. Det synes hold mumbe. Jeg føler lidt det er sådan, finalen i sådan paradise hotel eller sådan noget. Vi står, og med hvor går man hen kugle her ikke? Med alle de dollars og så går vi op mod <laughs> hovedpræmien så kan dele æren sammen. Nope. nej nej. Det er aldrig sket endnu nu. er altid en afsted, der ødelægger kuglen og så bare stikker af. <laughs> det er ufatteligt stadig gider at arbejde sammen med det her Ja, det er det nok. Det bliver hvad med man gøre det. Men først du bliver der kærlig igen så øh, så tilgiver vi hinanden og så. Altså. <laughs> Det er sådan, der kommer til at ske. Ja. Har du, øh, skal vi snakke om, hvad vi spillede siden sidst? Jo. Fordi nu øh, har jeg jo faktisk en gæst, hvor jeg kan sige det samme for du var her også sidste uge. Normalt, når jeg siger det, så godt har er der gået flere måneder imellem. Så det er ja. langt. <laughs> Jamen, jeg har spillet noget siden sidst. Altså, jeg snakkede om, at jeg ville øh, måske begynde at spille Dark Souls 2. Ja. Øh, nu, hvor jeg havde fået gennemført Dark Souls 6. Og øh, jeg er begyndt på det. Okay. Øhm, det er som jeg sagde, at det et mekanisk rigtig godt spil, men det har bare ikke lige så. Det har bare ikke ligesom den samme impact, som uh, etern har. Nej. Øh. Altså, det, det virker meget mere undervældende, når man sådan møder de der bosser og Så, så langt er jeg heller ikke i det nu, men... Hvor jeg startede på Dark Souls igen, så var det fedt at komme tilbage, og man sådan huskede tilbage på de her ting sådan med, med stor når man Så begynder på Dark Souls 2 igen, så er det sådan lidt... Uh Ja, yeah, og oh, det er den der boss, han er sådan lidt lavet. <laughs> <laughs> um, og det er synd, fordi det, det spiller som sagt rigtig, rigtig godt. Altså, det spiller bedre end etteren, synes jeg. Men det, det er bare ikke så meget sjovt ved det. Er det så den originale 2 du er i gang med, eller er det den der Scholars of the Sin, eller First Sin? Uh, jeg har ude, uh, udvidelserne til det. Okay. Um, og det er sådan egentlig den primære grund til, at jeg gerne vil prøve det, fordi jeg har ikke prøvet nogen af de udvidelser. Så nu har jeg dem endelig, og vi prøver at spille dem igennem også Og så Ja Bare for, for at komme det igennem det igen det, det er jo sådan set et, et, et udmærket spil det. det er synd at sige Det er at sige andet i hvert fald Ja, ja. altså hvad er det dårligste af <laughs> souls Så mange mener det er Altså det er jo det er stadig, ja. det er stadig en, en høj Hvad kalder man det, selskab at være i blandt Ja ja, det er jo det Altså det er jo Selvom det måske er det dårligste sovespil, så er det stadig ikke et dårligt spil. Ej, nej, nej. Det, det er jo sådan, man kan kigge på det. Er det er faktisk to af spil allermest. Ja. Jeg tror også, det var, fordi, jeg fik det til... Nej, jeg fik det ikke til anmeldelse. Jeg tror jeg fik ikke ekstra kopien, vi havde. Jeg ville blive meget overrasket over, hvis Peter havde givet nogen andre lov til at anmelde de spil. Ja, det er rigtigt. Jeg sidder tomt på dem. <laughs> <laughs> Men den der Skull of, of the First send, jeg tror også, at hvis man har udvidelserne, så er de også har opdateret hovedspilet op, så den er balanceret på samme måde, men den er sådan, der de gør det endnu sværere, jo. Ja. Øh, og Der synes jeg godt nok, det var tof. Jeg havde godt nok spillet et eller andet en lille smule, jeg tror det tredje boss eller sådan Men hmm. det er ikke sådan, fordi jeg var helt vildt serien, men jeg synes godt nok, det var tough, det spil. Jeg fandt så åben mod ud af, at jeg snakkede med dig, at jeg var gået et forkert sted hen til at starte med. <laughs> øh, så det var lidt lille forklaring på, hvor vi mange tæsk. Og så åbenbart der så meldte mig til det ja. covenant, hvor tingene blev sværere. Ja. De det, er det, det er så også bare virkelig douchey At det er de første covenants du kan blive en del af Det er det her der gør det sværere no, tak. Ja, tak for det <laughs> men, men jeg synes også altså, når, man, når man spiller den her udgave hvor de har gjort det sværere Så er det rimelig svært Og så kommer man hen til en boss som De er lidt kedelige bosserne i to ja. øh, Og de er også forholdsvis nemme så, Når du ligesom er vant til de andre Altså normalt ja. niveau Så kommer du bare hen sådan, nah, man, ham, så klarer man mange af bosserne på første forsøg Det er sådan lidt det er, så så Ja præcis spæsk. <laughs> Når jeg så også prøver at tage en karakter øh, Eller en class Jeg ikke rigtig har brugt så meget før Det er en sorcerer øh, Det spiller jeg ikke så meget øhm, Og jeg tænkte, jeg vil gerne vil prøve det i toeren Fordi at der har jeg det mindste mulighed for Respec, hvis jeg fucker mit build op. <laughs> det har jeg jo mm. ikke i etteren øhm, Og der er det også bare jeg, jeg laver ikke andet end at hoppe rundt Og så bare skyde spells efter Bosserne, og det Ja, kampene kan nogle gange trække lidt ud, men det er virkelig svært at ødelægge for dig selv. Altså. Det, okay. <laughs> det, det, det er meget nemt at bare hoppe rundt og så, ja, stå med din dumme pind og så bare skyde spillet i hovedet på dem. <laughs> er det sådan det bare sikre stil, som man har, eller? Altså, bare holde dig på Ja, ja, det er det, du skal jo holde dig på Altså, du er til gengæld enormt squishy, og du kan ikke så meget andet, men alligevel har jeg, formået at opgradere mit sværd fint nok til, at hvis de kommer tæt på, så kan jeg også give fint nok der, hvis der Så det er egentlig et rimeligt godt build. Det er et fint build. Så har du, har du Fast Rule gået ud fra, som ham, ikke? Ja. Det, jeg har ikke tungt arme men det gør jo så også, at hvis jeg får et slag, så er jeg jo næsten død. Ja. I hvert fald mod bosserne. Okay. Okay. Hvordan er du så ind indtil videre det? Uh... For du havde spillet igennem yes. originale så, ikke? Ja, det, det har jeg fået at spille igennem. Jeg tror, jeg lige er kommet ned til... Øhm, jo, jeg er lige kommet ned til øh, den der havn, der er. Okay. Øh, så det er ikke så langt, jeg er kommet. Jeg har jo nok klaret været tre bosser indtil videre. Øhm, så. Og jeg behøver jo heller ikke gå den vej, men jeg synes egentlig, det er sjovt nok at tage de der... Tage de... Forskellige veje Selvom de leder det samme sted hen Så, så kunne jeg også bare Backtrace'er bare for at tage den, øh, tage den anden vej Ja Og det synes jeg det er meget sjovt Ja ja, det skal man også lidt, hvis man vil se Hen alle steder Ja, det er det Okay, det er den der det er den havn, der er egentlig sådan en hule også. Ja, hvor der er sådan en udmunding Der hvor skibet kommer ind eller tager afsted Ja, præcis okay. Og så at du skal tage det skib videre hen til Ja, hvor det nu er Jeg Ikke lige, okay. lige huske hvad stedet hedder noget med wharf No man's Worf ja, Det kan godt passe, det er wharf ja Det var faktisk ja. lige præcis der, hvor at, øh, Jeg kan ikke huske, om man lige var kommet dertil Eller om Peter vist mig derhen, da vi lavede vores hurtigstnage af spillet mm. Sådan den ligger inde på vores øh, YouTube-kanal mm. Så kan man lige se jeg, jeg tager bossen, også i første forsøg ja, Jeg var da sådan meget, <laughs> yeah. meget nervøs for Peter Vi skulle bare hurtigt her, han, han vidste ikke over, vi skulle hen ikke også men jeg har ja. ikke været der før, så jeg sådan lidt bange for, at man prøver at lukke mig et baghold derinde. Altså det er sådan, bare storm frem, og så bliver det bare overfaldet eller andet. Så. Man er altid lidt nervøs, når de, øh, Peter Johannes øh, skal vise dig et soulspil. Jeg tror mere, her. det er mod. Jeg tror, det er mere Lars, de godt kan lide at snyde. Det er måske rigtigt. Ja. Det er også fordi, han ikke kan lide de spil, så det er bare ekstra sjovt. Ja. For lige. <laughs> at lide. Okay. Jeg, jeg noget huske, er så Ja, jeg, jeg tror faktisk, jeg snakkede om det sidste gang, jeg var begyndt med Tomb Raider. Ja. Øh, yeah. Definitive Edition. Så nyt ansigt var det hele. Mm. Øh, og nu er jeg faktisk <laughs> nået en milepæl i det, i og med at jeg er kommet igennem det, og jeg, det er fordi, jeg gik efter at få alle 10 til det. Mm. Så jeg har fået alle 10 til single player, så nu er jeg bare klar til at gå fat i øh, multiplayer. Yes. Det, det er sådan et personligt projekt, jeg lige skal have, fordi man skal grind det lidt, og det er ikke, det er ikke pisse godt, men... Øh, et er et mål, at sidde og det måske, så sidder jeg underholdet sig med det. Men jeg tror ja. ikke helt, jeg har tiden til det nu. Jeg burde nok arbejde med på mit speciale. Så... Nogen vil måske mene, at det er vigtigere. Ja, det er rigtigt, rigtigt nok. Nogen vil. Ja. Ikke alle. Ikke så mange, jeg kender. Min kæreste dog. Men... <laughs> <laughs> så nu er jeg ja. klar til at komme videre med det. Hvad? Så det er rart nok. Der sådan til eller andet tilfredsstiller om, at man sætter sig et mål, også selvom det er noget så unsvært, som at sidde og få achievements eller trophies i spil. Sætter sig et mål, og så får man lige opfyldt det sådan. Oh, nu har jeg lavet noget. Ja. det er skønt. Ja, sådan er det bare. Er du spillet andet ja. end Daxos 2? Øh, ikke rigtigt. Øh, altså, så kan man jo frist til at sige, hvorfor jeg så ikke kom længere i Daxos 2? <laughs> øh, <laughs> øh, når jeg har really spille andet. Øh, jeg har fået spillet lidt FIFA 16. Øh, men ikke... Eller, jo... En del, men der er ikke så meget Specielt at sige om FIFA 16 uh, Det er FIFA um, Havde de egentlig sådan en light udgave Af en manager del i det? Ja, de har en manager del i det Som jeg vil sige Jeg ved ikke om den er bedre End Pro Evolution Soccer Også På nogle punkter er den På andre punkter er den ikke lige så meget uh, Den har nogle styrker og nogle svagheder Det er faktisk den jeg har spillet mest uh, Den der uh, manager -mode. Hvor jeg har taget et hold fra den tyske anden division. Og så skal jeg have dem op. Selvfølgelig. glory. Så det, det er gået fint, jeg fik dem, der rykkede op i første sæson. Så nu spørgsmålet så bare, om vi kan overleve. <laughs> okay, <laughs> I wish you're speeding Måske ja, ja. <laughs> Hvornår begyndte de to spil egentlig at få Mane at dele med? Fordi det har vi ikke altid have haft. Have dem. Mm. Jo, det tror jeg. Altså, jeg kan huske helt tilbage til... Så jeg tror, mange af de snakker om, at uh, FIFA 98 uh, eller 99 var sådan deres første... Mit første FIFA var 2003, mm. uh, og der havde det. En, uh, oh, okay. I hvert fald en season mode, uh, hvor du kunne køre igennem hele sæsonen, og jeg mener også, du kunne købe spillere og så videre deri. Okay. Ikke helt sikker. Men spiller men, uh, man så selv kampene, eller? Du kan okay. vælge. No, okay. um, du kan vælge, om du vil simulere dem, uh, eller om du vil spille dem selv. Der er ikke rigtig øh, lavet en... Øh, jeg kan faktisk ikke huske, om der har været et spil, der havde det. Øh, der er ikke... Delt, Nej, sådan, det er med, sådan en uh, football manager, hvor du sådan under kampen kan foretage udskiftninger, inden taktik og sådan noget. Øh, det har du ikke mulighed for, i hvert fald ikke i FIFA. Øh, I Evolution Soccer er der faktisk coach mode, hmm? hvor du øh, basically ser kampen som hvis du selv spillede den men du kan ikke selv interagere med andre, på andre måder end at ændre taktikforholdet og skifte ud og sådan noget. Okay. Så der kan man sige, brugerebilsenstokker har faktisk noget, der minder dem om Manager. og hvor de ikke ligner sådan små freaks på banen, som de gør i football Manager, De ligner jo rent faktisk mennesker. Uh, <laughs> okay. Det er, øhm, så det kan man sige, det er, det er måske et plus til, til PES. Kan man sige. Hvis man synes, sådan noget er sjovt. Ja. personligt vil jeg helst selv spille kampe uh, i hvert fald de fleste af dem så. okay, ja, det kræver lidt af en, den er, den er fornuftig nok, Jeg man bare sidder og frustreret over for satan ja, men også fordi, at når man vælger at tage den udfordring og at sige jeg at tager et dårligt hold og skal prøve at spille godt med dem så er det lidt svært at så bare overlade det til netop som du siger AI en og så bare simulere det det er lidt, ah, det går ikke, også når man vælger at spille på en høj sværhedsgrad sådan lidt det Man er nødt til at gøre det selv Jeg kunne have det bedre Hvis jeg selv sad og lige nu Og så sad og bare kigge på de der folk der bare vælter rundt uh. no. Okay Nå, hyggeligt. Jeg har faktisk spillet yeah. Metal Gear Solid Peace Walker I uh. den her HD Collection Og det er jo den udgave der kom til PSP oprindelig Og så kom sådan mm. en HD udgave Det er fordi jeg er i gang med at Sådan en længere projekt med at spille igennem alle hoved Metal Gear Solid Spillene Eller alle mm. Metal Gear Spillene for vi har spille to første Ja, og det er vi noget til nu, det, går, at det er godt nok et underligt spil. Jeg ved ikke, om du har spillet uh, det. Nej, jeg har faktisk overhovedet ikke kommet ind i den serie, må jeg Okay. Uh, det, det er en fejl i min opdragelse. <laughs> jeg ved ikke, om det, man kan sige opdragelse. Jo, det er min mors skyld. Ja. <laughs> det giver <laughs> hendes skyld. <laughs> okay. altså, det er mig det den serie, man skal sådan lidt ud. Okay det kommer selvfølgelig an på Man godt kan godt lide Men jeg skal helst Sådan lidt rolig ind i den Jeg har selvfølgelig Og spil nogle af dem Der var, mm. der var lille Men uh, det, det er lidt sådan en serie Hvor der er meget bullshit i historien Og der er sådan meget anime Og det er ikke rigtig noget Jeg sådan er sådan så vant til Så jeg, jeg kan bedst lide serien når den er sådan nogenlunde Nede på jorden Ja Og ikke for Er ja, det Det er i hvert fald Ikke det indtryk Jeg har fået af dem ah, der, er nogle af, der er nogle af serien Der er nogle af spillene specifikt Og nogle momenter i dem Der ligesom er sådan lidt Over the top sådan, og... Ja ah, Okay. <laughs> Men ja, det der Peace Walker, det var den, der var mens som den oprindelige femmer til den. Mm. Ja, den kom efter 4'eren, og så ville han gerne lave 5'eren, og så blev det så på PSP, og så kunne Nami sagde så, hey, bro, det kan ikke være 5'eren, fordi den nu kommer til den her, hvor der ikke er så mange folk, der har det, så får den bare nok til at have Peace Walker i stedet for. Ja. Men, men det, sådan, det, det minder faktisk meget om 3'eren, hvis man kender det. Altså sådan banernes designer, det er også noget småt, men, det, men det så, den har så bygget alle banerne op i, sådan, eller missionerne op i sådan mindre øh, mindre sådan spilbare elementer, så det vil sige, så du går måske igennem sådan tre områder, som ikke er særlig store, bup, bup, bup. og så er missionen egentlig forbi, og så flyver du så tilbage mm. til din hovedbase, du har sådan en hovedbase, det minder om fem år, faktisk, på den måde, at du, øh, du skal skaffe ressourcer hjem til den hovedbase, så skal du manage den sådan, folk, hey du, du skal lave research, så jeg kan få nyt udstyr, du skal ud og være legesoldat, så vi kan tjene nogle penge, og så videre, og så, kommer du så tilbage igen ind i missionen med dit nye loadout, som du så har valgt. Men sådan historien, hvor du er ude på missionen, det er bare sådan ligesom i de andre spil, det er sådan en lang handling. Så det er sådan det mærkeligt, at du lige flyver hjem til hovedbasen, og så lige pludselig er der igen. For eksempel alle boss-bosskampe, de starter sådan ud med, at du kommer hen til bossen, så ser du introduktionen af bossen, så ser du dig, tager dine våben klar til at kæmpe, og så, hey, vi vil fortsætte næste mission, og så er du hjemme på basen, og så får du lov til Ej. at vælge dit loadout imod bossen, og så fortsætter den så, som du stadig var der, og bare skulle til at kæmpe imod Øh. <laughs> uh, okay. Så er der lidt dissonans. <laughs> <laughs> Så. So, so, uh, noget af det, som er i Fømmeren, det, det startede måske allerede der i Peace Walker. Ja. Det er okay. anvendt, den der Forward Operation Base, Sådan den hedder. Mm. Det er der. Okay, det vidste jeg faktisk ikke. det er Så. fedt, nok. Ja, det er faktisk meget fedt. Og det fungerer i også okay. Der er, der er sådan mm. lidt micro-manage i det at sidde og optimere sin sine ting og sådan, sidder fedt rundt med, hvad man gerne vil udforske og bruge penge på og sådan noget og det, det synes jeg er meget underholdende, det er sådan noget, jeg godt kan lide mm. lave. Ja. så ja mm. så det er meget sjovt og så også prøve at spille, hvor man overhovedet ikke ellers vil få spilt det, for jeg har aldrig haft en PSP så det, ja. har, det har du har du det, eller er det en, en Vita? har du også en PSP? jeg har en Vita, ja jeg har ikke en PSP, jeg tror Holm har en PSP ja. jeg har en Vita uh. så jeg mener også, at de har lavet en udgave til Vita, har de ikke? Eller, øh, jo. De er jo. Bare, det er bare PSP-versionen, basically. Men... Nej, det er faktisk sådan en re-release. Er ja, det er en re-release, okay. Ja, der kom til den. Fordi at den oprindelige udgave virker nemlig ikke til PSP'en, og det var nogen, der var det ked af. Og så kom den mm. så sammen med de her andre HD-udgaver, så kom den så også til PSP. Okay. Så jeg går ud fra at det måske også har opdateret grafien lidt. Det gjorde lækkert nok. Det har de sikkert. Hvis det er en re-release, <laughs> så kan jeg forestille mig, at... ja men det er sjovt at spille igennem, og så ligesom se. Mm. Og så, altså nogle af, nogle af de ting, han laver, det er jo bare sådan, det minder lidt om George Lucas, hvis man kan sige det på den måde, fordi at, <laughs> jeg ved ikke om du har set nogle af de der behind the scenes omkring tilblivelsen af Phantom Menace. Nej, det har jeg så, faktisk ikke. De er blevet sådan lidt ikoniske nu, fordi at de optog det jo som sådan en, sådan her blev den her film til, og nu hvor man ved, at filmen bare floppede så meget, der var så meget galt med den, ikke? Så er det jo sådan lidt så ser man det lidt i et andet lys, end at, at sådan, den her ibliske <laughs> historie blev til, så lidt mere, på se her, hvor kan man læse det her, hvor galt det gik. Så, men der snakker han også om, blandt andet om sådan med, at han gentager mange af de historielementer, i de gamle film i, i prequel. Mm. Fordi sådan, it's sort of like poetry, it's, it rhymes. <laughs> Siger han så sådan. <laughs> of course. Men det, det, det bliver noget, der kunne give mig så også lidt af, fordi jeg er sådan lidt, øh, så, så møder du måske faren til en, du har mødt før, og så er han sådan lidt samme person Eller sådan Det er sådan lidt sjovt Ja, okay <laughs> så, ja. Men det er hyggeligt nok <laughs> Ja, femården, så det næste du skal have spillet Efter den her, der er så Ground Zero Det er den der prequel, der bliver lavet til oh, ja, selvfølgelig. Og så femården ja. efter Ja. Og så tror jeg, det, det stopper der Men mindre jeg kan have overtaget min lillebror, som jeg spiller sammen med Til at så spille Revengeance Nå, det er jo ikke et ja. men. Uh... nej, men det, det skulle faktisk være godt, hvad jeg har hørt ja, det skulle være okay hmm? eller Peter siger det er underholdende ja, men jeg tror også, altså Holmen var vist er glad for det ja, okay så, men, men det er jo så, hvor du var over i den der fuldstændig fjollede camp ja, men det er jo så hvad med er der, der er hovedpersonen der det er ham på toren. hvad er det, det hedder Raiden, Sådan. Raiden ja, det er vist også bare Når han er med Ja Hvad jeg sådan kan forstå på det Så sådan en ninja men Jamen det er han altså ja. også <laughs> Så ja, ja Så det er ligesom det der kommer til at ske for mig eller? Jamen vi også Ja okay <laughs> Nå men, øh, har du spillet andet ellers? Nej Det er sådan Det der lige har Har været Det har du haft tid til Ja Skal vi så op over til nyheder? Ja Lad os gøre det Jamen lad os gøre det Nice, okay. Der er faktisk en øh, en fin nyde, kan man sige, fra Capcom, der har holdt et øh, investor meeting, tror jeg, det var. Hvor de snakkede mm. lidt om, hvordan det gik med dem, og hvordan de ville gøre og så osv., som man altid gør. Uh, og en af de ting, de snakker om, der, der bragte de band, selvfølgelig, hvor mange penge, de tjente op, bla bla bla. Ikke så spændende, men de bragte ni, øh, Street Fighter 5 op. Øh, hvor de så mm. sagde, at øh, det havde både haft lidt problemer, fordi at modtagelsen havde ikke været så god som de havde håbet på og det er faktisk også solgt lidt dårligere end det havde håbet på det er solgt 1,4 millioner de havde håbet på 2 millioner men okay. det, det gode ved den her det er så at de så sagde at det havde så vist dem fremadrettet at de skulle fokusere mere på at i stedet for at få titlerne ud til tiden så egentlig give det mere polish fordi at det de så kontorberede til at det ikke havde klaret sig så godt som det havde håbet på det var at det blandt andet udkom med dårlig netkode og med manglende indhold så det vil det ligesom, øh, ligesom ikke... Det er ikke ligesom den vej, det vil tage fremadrettet. <laughs> så det er dejligt. <laughs> ja, det er en øh, rigtig god plan. Altså, ja, ja, Man kan sige... Øh, altså... Den dårlige netkode. Altså, ikke de første. Bare rolig. Det er. Men, men det manglende indhold. Altså, jeg kan godt forstå, at I måske sådan kigger på det og så siger... nej. jeg tror, vi skal omlægge taktik. Ja. <laughs> Det er også en uheldig kombination, for altså enten så har man en god netdel, eller så har man jo godt single indhold helst begge dele. Her der var der bare ingen af ja. delene. <laughs> så det uh. Men det er jo dejligt, at de har læst kritikken og ikke bare sagt, at det er fordi, folk gør fighting games, eller det er fordi, ja. de kan at Cammy for store på eller et eller andet. Altså, det er ikke, at nogen altså, så forstår de bare minus af, hvad der sker. Altså, så hører man bare sådan en forklaring på, ligesom IA der ikke? Folk kan ikke lide os, fordi vi støtter homoseksuel eller sådan noget. Sådan, øh. Jeg tror ikke, det er derfor, folk <laughs> de har problemer med men... <laughs> <laughs> Måske virker jeres bare ikke. Nej. <laughs> så det, det er en god nyhed forhåbentlig forhåbentlig. Ja, det må man sige. Øhm, en mindre god nyhed, kan man så sige, hvis vi skal gå i en helt anden øh, boldgade. Øhm... Det er at Microsofts Project Spark, det, det kommer til at stoppe. Project Spark det var det her game creator spil, som var til Xbox og PC, Windows PC specifikt selvfølgelig, hvor man så kunne hvad hedder det, lave sin egen spil og så dele dem med det her community der nu var. Det kom ud i... Øh, hvor var det? 2013? Tror jeg det var. Der var det i hvert fald, annonceret. Øh, og... Du kan ikke længere downloade det. Det er helt siden øh, den 13. maj. Der er det ikke længere muligt at downloade det for hver den Xbox Store eller Windows Store. Og øh, de siger så også, at... Øh, de online services, de har, som for eksempel øh, Det at kunne downloade eller uploade øh, de her baner og spil det vil du ikke kunne komme til øh, efter den 12. august i år. Så øhm, ja, det er selvfølgelig synd, hvis man er en af dem, der synes, at det er enormt sjovt at lave det her, og bruger det værktøj meget. Øhm, jeg har ikke selv leget med det, må jeg indrømme, men øh, det er selvfølgelig en skam. Øh, specielt det her med, at altså de online-delen den, den ryger. Fordi et ikke længere at dele Dine små kreationer med folk Hvilket jeg synes er, det er en skam Er det nok en, en af hoveddelene spille, Det spillet Det der er community, hvor man ja. kan lige ting og dele med andre folk Præcis ja, det, Og jeg kunne fortælle mig, at der er mange, der også bare havde det spil Bare for at prøve alt det her forskellige content, folk lavede ja. Lidt ligesom Little Big Planet, jo. Og så Der var folk, de dedikerede bare deres tid til at prøve alt det her crazy noget Der var på deres der server Spil de her musiklevels, <laughs> <og> Ja, <laughs> alle de her, de mange versioner af Titanic, der var. Der var mange. Ja, Titanic, så var um, filmen. My ja. heart will go on. Eller hvad? <laughs> <laughs> det, det var der ikke nok af, desværre. <laughs> okay. Øh, nej, bare mere et skib, der sank, og vi sammen skulle dø. Nå, no, okay, okay. Så det Men der, jeg ville være rigtig glad, hvis jeg... Det, det, ja, Ja, selv, oh, selvfølgelig. Det, <laughs> Den kobling der, den havde jeg ikke lige... Mm. Det ville til gengæld være godt. Lave et level i Little Big Planet med uh, Celine Dion. Ja. Det var rigtig godt. Uh, tilbage til Project Spark. <laughs> mm. <laughs> um, jo, de har selv været ude og... Tim um, Dakota, som de hedder. Uh, dem, der har stået bag det. Uh, de har selv været ude og sige, at... Um, efter det var blevet... Uh, udgivet, så mange af de øh, folk, der var på holdet, de øh, gik over til andre projekter i Microsoft, øhm, og det har så gjort, at det har været enormt svært for, for dem at opretholde øhm, øh, opretholde det hele med løbende updates og bugfixes og Så, videre og så, videre. så det, det har været nemmere for dem at trække stikket i stedet for at, prøve at få det til at få det til at køre. Øhm, så det, det er sådan grunden bag. De har simpelthen ikke nok hænder Nej. Øh, Men man kan De kan jo så Det positive ved det er jo så at Der er ikke nogen der er fyret af det Alle de folk der har været en del af det De er bare på andre projekter kan man okay. sige. Så Og man godt for de glade for Ja ja det er jo altid <laughs> noget Grunden er sådan set ikke at Det er klædet for lidt. Det er sådan set bare fordi at Alle på projektet de arbejder på andre ting så... Det er away Yeah. Det var faktisk også virkelig det der Project Spark At Konker uh, fik et revival De lavede sådan noget en, Nu yeah. kommer der et nyt konker spil Og så er yeah, det så sådan Nå det er delt til det her Project Spark Nå no, okay <laughs> What a tease Ja det er en tease jeg tror faktisk ikke det var lavet som et nyt spil Jeg tror også det var sådan et prøve på at rekreere det gamle i det her Også lidt for at vise hvad man kunne lave med det mm. uh, Men det blev kan sige det det var en fin måde At sælge det på egentlig Så sige Ved I hvad I jeg så meget om det nye konker, I kan skulle selv lave det. Værsgo. Mm. Mm. <laughs> det det. Men det er lavet det lukker helt ned nu. Ja, det er sund. Øhm. Det er et skab. Ja. Fordi et, øh, selvom jeg ikke har fået prøvet det selv, så kan jeg rigtig godt lide ideen med de her værktøjer. Øh. Og specielt når der sådan er lavet det her community omkring det. Men jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige, hvor stort det community egentlig var, siden at de har valgt at trække stikket. Nej. Og altså de Der havde været nogen far-scener for finde, for de havde jo også øh, oprindeligt, der var, var det sådan free-to-play noget der, hvor du købte props, pakker, og så kunne mm. du så eventyr med dem, og så kunne du selv bruge dem til at lave ting med os. Og så sagde de så, hey, vi... der var det ikke nok folk, der spiller det, så det blev bare helt free, så alle folk får bare Ja, okay. Og spillet var også gratis, så, den, så fik det bare det hele. Og så samtidig med det, så analyserede de så også, de ville lave den der Conquer noget, de ville lave sådan noget episodisk noget. Så den stopper de så også halvvejs med. Så nu får I bare alt sammen det, vi har lavet. Så. Ja, man havde lige mulighed okay. for at lege med det. Alt det, man ville, men nu er det så over. Ja. Yeah. Desværre. Et, spil, hvor der faktisk, eller et sted, hvor der også er blevet lukket noget ned, det var jo Disney. der åbenbart lukkede deres eget, deres eget spiludvikling. Det er yeah. vi sidste gang. Og i den anledning så er Warren Spector ude igen og snakker lidt jeg ved ikke om man skal sige om eller til Disney, men han har skrevet på Twitter, henvendt til dem, tror jeg. Mm. Øh, og det er Warren Spector, ham, den gamle spiludvikler, der har lavet alle mulige gamle spilklassikere. Jeg tror da han på Døde 6 og sådan noget i en stil. Og, øh, han har ja. også arbejdet i samarbejde med Disney, hvor de lavede det her, hvad det hed, øh, Epic Mickey hedder det. Mm. Ja. Og øh, det, det han skriver til dem, det er så specifikt henvendt omkring noget af det arbejde, han lavede, mens han arbejdede i samarbejde med dem. Hvor han arbejder ved en, en, en spiludvikler Der hedder Junction Point eller han, Det var så hans eget studie mm. Og så skriver han nemlig til at Nu var de ikke skal bruge nogle af de IP'er længere Som han havde lavet Altså sådan unikke IP'er Om ikke han så kan få dem tilbage igen mm. øh, Eller måske købe dem Det ved jeg ikke Men det, der, der står så her Det er jo så selvfølgelig ikke Epic Mickey jo, Fordi han har nok interesse i at bevare Mickey Ja, han... sku' jeg godt eller er Mickey egentlig er det ikke? noget med, at han er blevet public domain egentlig? Fordi han er blevet gammel nok. Jeg kan faktisk ikke huske det. Er han det? Ja, jeg tror det. Fordi jeg, jeg mener, der er en, der har øh, sådan nogle voksen tegneserier. Altså <laughs> hans egen tegning af Mickey eller sådan noget. Jeg er ikke huske det. Det, det er lige meget. Det, det er ikke det, det drejer sig om. Det er nemlig, fordi han lavede angivelig en spiritual efterfølger til Dusex, X, For det var ikke ham, der ejede Dusex længere efter, han var stoppet ved... Jeg ved, Hvad hedder de nu Det hedder Square Enix Så han lavede en spirituel efterfølger, Han godt kunne tænke sig at arbejde på det Men selvfølgelig ikke var det Fordi det var ikke ham der havde rettigheden til det Og det er lige præcis den ting han arbejder på der, som så Disney ejer Fordi han lavede det i samarbejde med dem Men som aldrig blev til noget Han så håber på at kunne få rettigheden tilbage til mm. Okay Så det er lidt ligesom vores tidligere historie Vi har haft med Assassin's Creed Eller en af Assassin's Creed creatorne der åbenbart lavet et Assassin's Creed lignende spil Som så blev opkøbt af Ubisoft igen Efter han var det med nogle andre Og så øh, Vil han gerne have rettigheden tilbage igen Og så fik han det så også efter en retssag Eller øh, som en del af forlig Af en retssag eller, eller andet Hmm Okay Det er der Kom Altså mere i den sag øh, Nej, ikke øh, nu. Ikke endnu så det er bare, at han godt kunne tænke sig den IP tilbage. Ja. Okay. Så man håber, at han, han får den. Ikke de holder en anden grudge, og så bare <laughs> nope. holder han potentielt godt spil. <laughs> jeg kan lige knyde en kommentar til det med Disney. Ja. Øhm, nu nævnte jeg sidste gang, at øh, ham, John Vignocchi, han var en PR-mand. Han er lidt mere en PR-mand. Faktisk. Han er faktisk Vice øh, Producer, producer øh, for Udvikler-holdet. Så Og han er mere end bare PR, men det er faktisk hans hold, der ligesom er, har fået at vide, I kommer ikke til at lave spil mere. Så ah. ja, han er, han, er, han er lidt mere end bare, ja, business suit. Okay. Men øh, så. Der er faktisk stor chance for, at han øh, måske kunne bryde, Men øh, jeg havde også læst noget, han havde skrevet med, at øh, som der er lige nu, der øh, skal ham og holdet bare lige... De skal lige slutte øh, den her nyhed, og så må vi se, hvad der sker. Øh, men at øh, det selvfølgelig har været enormt sjovt at lave de her disney findelige spil til folk. Øh, og han har været super glad for at være en del af det. Mm. Så, ja... Yeah men øh. det er lidt sjovt et eller andet sted, at øh, jeg vil selvfølgelig ikke, altså hvordan det er i industrien, men det der med, at de bare vælger at lukke studien ned, i stedet for at sige, vi har egentlig det her komplette studie, med fuldt bemandet med folk, nogenlunde struktureret, kan, kan vi afsætte det på en eller anden måde, kan vi sælge det til nogen, eller mm. vi selv købe fri, eller eller andet, altså, jeg vil ikke. Jeg vil selvfølgelig ikke, hvor meget de vil være villige til at betale samlet, i stedet for bare at sige, vi stopper nu, og så får deres fratredelsesløn, og så går to huse ned og lave deres studie der. Men, ja. <laughs> altså, det, jeg, jeg ved selvfølgelig det kan jo, det er jo muligt, at de vil lave en eller anden deal med dem, der sagde, okay, I kan godt komme ud fra Disney, øh, og så kan I, I få en deal hos os, der gør, at I kan få nogle af de her IP'er at lege med. Mm. Fordi I ved, hvad I laver. Altså, I er jo et dygtigt team, Ja. Øh, og vi vil alligevel gerne sende nogle af de her IP'er ud til forskellige udviklere, så de kan prøve at lege med dem. Er der nogen af dem, I gerne vil have første ret til? Det kunne være. Ja. Det kunne i hvert fald være interessant. Så. Okay, men det lyder lidt på, som at... I med de skulle studere og lige tænke over det først. At, altså som, at de godt kunne tænke sig at være samlet, og så bare starte deres eget studie op, eller sådan noget. Måske. Altså, det, det virker i hvert fald som om, at de... Så altså, når han siger, at de er et team, så lyder det som om, at de virkelig er et team. Ja. Øh, så. Ja. Nu må, vi, nu må vi se, hvad der sker. <laughs> okay. Ja, ja men et andet øhm... sted var de sikkert også et team. Har du en sidste kommentar til den, eller? Hvad for noget? Har du en kommentar til nyheden, til eller? Nu afbryder du det, eller bare lige med det hele. Fordi nej! Noget Nå, jamen, værsgo. <laughs> men nej, det... Det var et andet sted, hvor de også var et ja, det er jo sikkert ved Nintendo Uh, at høre noget om Og der får de det de om. udvidet med nogle nye folk Fordi at de overvejer at begynde at lave film Oh no Så der, der, de har annonceret, at øh, Inden for det næste par år, så vil de også begynde at lave deres egne film Ja yeah. Så ja, nu skal de ikke øh, giver andre studier lov til at lave for der med deres karakterer længere og nu skal de nok selv stå for det pjat har, de, har, de, har de snakket om hvad de godt kunne tænke sig at lave mm, ikke, ikke rigtigt ikke rigtigt nej de nævner bare at, at det, er så, det er så bare nyheden her der nævner Super Mario Brothers. okay som er eksempel på en film der er lavet omkring Nintendo Men jeg vil ikke, ikke helt om Nintendo vil være nogen jeg sådan tænker at der er så meget filmpotentiale i deres, måske i sådan en tegneserie, serier, eller sådan noget, ud af Splatoon, eller hvad det var. Ja, altså, de kunne, de, de kunne godt lave en masse animations-tegnefilm. Det, det kunne jeg sagtens se. Mm. Uh, altså, blive sådan en ja, uh, yeah, Dreamworks-agtig Disney. Sådan kunne give deres bud på, hvordan det skulle laves. Øhm. Um, Ja, hvor godt det ville være, det ved jeg så ikke <laughs> Nej, nej <laughs> øh, Det er fordi, at mange af deres IP'er er kendt for at have super meget personlighed Så Næh Men okay. det er jo lidt det der med, altså, vi har også set gode eksempler på historier, der er lavet Franchises, hvor der ikke at der var nogle historier før Altså sådan noget som Lego-filmen øh, for eksempel og sådan noget mm. øh, Jeg har også hørt, at Minecraft skulle være okay med story mode Jeg ved ikke. Jo, det men det sådan, så der er jo altid potentialet for det Men Ja Jeg ved ikke, en del af mig er nervøs Når det er Nintendo ja. Jeg er altid lidt nervøs når Nintendo kommer med noget nys <laughs> Lad os bare sige det sådan Det De Så geniale, som de kan være Så out of touch kan de så også være så <laughs> Når de lige pludselig siger vi stiller jo film Åh oh, nej man ved aldrig helt, hvad Nintendo, man får. Det er auto-touch, eller andre, der bliver lige... Åh bare... Og folk i vesten bare sidder og tænker, er det her det sådan, er, det... er det her godt i Japan? Jeg ved det ikke. Eller er det her bare generelt dårligt? Jeg ved det ikke. Ej. <laughs> <laughs> uh... right. Men det ved ikke, altså... Som jeg tror, jeg nævnte før nogle gange, så det der med sådan spilfilmer og sådan noget, altså, det er sgu ikke noget, interesserer mig, så... Så skulle du bare være sådan en curiosity ud over at se, hvor ender det her henne? Det er ikke sådan, fordi jeg selv har investeret i det, eller interesse i det, eller noget som helst. Altså. Mm. altså, ja, selvfølgelig. Hvis de lige pludselig siger, at vi har haft en ny uh, My Brothers-film, det er sådan lidt... Det bliver nødt til at se. Ja, den skal man næsten se, det er det nok. Ja, det bliver man nødt til. Er det er ikke nogen forventning om, det bliver godt, eller bliver sur, hvis nej, det godt. Det er bare, hvad <laughs> fanden <noget> sket her? <laughs> Men, øh... ja. Men, øh... apropos... Øh... Nærlige japanske ting. Mm -hmm. øhm, så har øh, Bandai Namco øh, annonceret, at der kommer et øh, Dragon Ball Signal 2. Okay. Øh, det kommer til PlayStation 4, Windows, PC og Xbox One. Og øh, det vil komme. Øh, de siger, at det bliver senere i år. Øh, men de har ikke nogen øh, destillet release, release date på endnu. Øh, og de har heller ikke sagt sådan. De siger, at det bliver det mest detaljerede Dragon Ball... Den mest detaljerede Dragon Ball-verden nogensinde. Okay. Øhm, I hvert fald, hvad de nogensinde har udviklet. Øh, men de vil komme med mange flere... Sådan... Øh, detaljer... Øh, på det til E3. I år. Okay. Så der vil de vise det frem. Øh, hvor et... Altså, de vil åbenbart... Øh, jeg ved ikke, hvad de, sådan, de, de, de er kommet med noget endnu. Så jeg tror, det bliver sådan... Ja. Om det bliver en ny character customization, eller hvad de finder på. Der bliver endnu dybere, end den var før, det ved jeg ikke. Men, øh, ja. Okay. Hvad er det egentlig, der gør de der Zinoverse-specielle? Altså, det, der er med øh, kontra de mange andre spil, der har været i Dragon Ball-serien, øh, det er, at øh, du kan få det første lave din egen karakter. Det er ikke noget, man har sådan set Og så i stedet for at Hvad kan man sige Mange af spillene er jo Standard, vi går igennem historien Og så skal du bare kæmpe kampene Her, der er du Er du så din egen karakter, der bliver en del af det her Time Squad øhm. Og så skal du så øh, Gå tilbage i tid øh, Og fix øh, Nogle af de her opgør Så de rent faktisk går ud til den Øh, ja, dem der nu vinder øh, og det vil sige at i nogle scenarier der er du nødt til at hjælpe de gode, i andre scenarier er du er nødt til at hjælpe de onde, og grunden til at du skal det det er fordi at der er et eller andet der er nogen der ja, ødelægger eller råder med tid og rum og gør nogle af de her øh, karakterer stærkere så for okay. eksempel i et scenarie hvor det er meningen at de onde skal vinde det her slag, så kan det være at de går ind og Gør den gode, stærkere, og så er du nødt til at komme ind og være en bad guy, og omvendt. Okay. Øhm, men som... Det, det, der var interessant ved det, det var, at du lavede dine egne karakterer, og du også selv kunne koste den. Ikke kun med udseende, men også med kræfter. Mm. Så du kunne helt selv vælge, hvordan dit moveset skulle være. Hvilket var meget fedt, men... I sidste ende... var det meget sådan... hult. Fordi du lavede ikke rigtig andet, end at flyve rundt og så bare kæmpe. Så okay. så meget verden Var der ikke ud, altså var der ikke i det Så det spørgsmål om de gør det i Sinovers 2 at Det er sådan mere en åben verden Nå no, okay Det ved jeg ikke Nå no, okay det er en mulighed tænker du Når de siger at det bliver den mest detaljerede Dragon Ball verden De nogensinde har udviklet Så kunne jeg godt tænke at de er ude i sådan noget ja. Men så igen Så gammel er Sinovers bare ikke mm. Så jeg synes det okay. Det vil være Noget af en udvikling synes jeg det lyder jo som sådan en okay præmis Til at, at lave et spil over De store øjeblikke i serien Når nu det er sådan en historie med lang Spil med serier med lange historier Eller ej, serie med lange historier Men hvis det bare sådan Kun bliver brugt som undskyldning for det Så kan jeg godt se det på hult Hvor man bare flyver rundt og skal ret op på de yeah. her ting Hvis der ikke er andre historieelementer end det Det er det altså, Det er ikke fordi det er meget dybere end det ah, okay. det, det, det er en, en en anderledes vinkel på den historie, som fansene allerede kender, men det er ikke, fordi den er fantastisk overhovedet. Når jeg så diskuterer, om historien i Dragon Ball er fantastisk i sin sjælform, form, men det, det er jo så op til diskussion. <laughs> jeg, synes det, jeg synes, det er en fin serie. Jeg kan rigtig godt lide den, de originale 42-bind. Øh, mm. Men altså, det er ikke, fordi jeg synes, det er det mest interessante univers, der er blevet skabt, sådan i... I fiktion In the story of fiction <laughs> In the story of fiction This is the best ever <laughs> Okay uh, hvis, hvis du gerne vil have et sejt Tag, Og det vil man jo alle sammen gerne ikke? Selvfølgelig Så har man snart mulighed for måske at få et endnu sejrere af Og det skyldes simpelthen at uh, Microsoft de frigiver nogle gamle Gamertags Omkring en million gamle gamertags Bliver frigivet til at folk kan bruge dem igen Og uh, det skyldes egentlig, at det er gamle kontor, der er blevet lavet på den originale Xbox, som, øh, hvor de har lukket internet, øh, hvad hedder det, Xbox Live ned på. Øh, og de er ikke blevet migreret, de har ikke blevet migreret over til 63. Øh, så det er egentlig nogle inaktive kontor, som ikke øh, har haft brug i mange år. Så de bliver ligesom frigivet igen, så man kan begynde begyndt at bruge de, de signs. Øh, og mange af dem, det er sådan nogle, der, der bare har sådan regulære navne, som f.eks. John. Eller måske Kasper Du kunne få Kasper som Gammertag ah! Popkultur, referencer øh, Madtyper Og så, så lidt geografiske steder og sådan noget. Så. Ja, Det kan være man bare kan få en helt almindelig øh, Regulær gemmetag som bare en eller anden to for 20 år, siden. Ah, okay, 20 år siden Det er måske lang tid siden men... <laughs> Problemet er jo nu at nu er du ved at nævne De der forskellige kategorier Så begynder jeg at finde på kombinationer af det her Ja Kasper the Cucumber med K. Ja. Den er nok ikke taget L i forvejen, så jeg. Tror du det? Jeg er nødt til at mit gamertag på alt det andet, Hesper jeg laver. Cucumber, ja. Det bliver jo til. <laughs> kan jeg lave en ny Playstation-account? Det bliver jeg nødt til. Det kunne bare få en, der havde Kasper. Det var være fedt. Sådan lidt kedeligt. Det kunne... Men bare på at tænke at han ja. har Kasper-navnet. Det... Ja, det er selvfølgelig... Det er noget sandt ved det. Jeg kunne også bare tage mig sammen og så blive... Kendt, og så bare forser det Er det ikke det de gør på YouTube? Jo, det er derfor de gør du, det på YouTube du, du, du har taget mit navn Jeg er ja. stor nok til at kunne tage det fra dig Fuck <laughs> okay, you mate Det er det samme her, jeg skal bare blive kendt nok til at jeg også bare gå ind og sige Du har taget mit gamertag Giv mig det ah, på den måde. Okay, ja, okay. Jeg troede det var fordi du mente at de ikke havde Altså de kunne få deres rigtige navn Og så fandt de det en åndsvældig gamertag Og så blev de bare kendte for at gamertag er lige så sejt som deres eget navn så... ah ah nej Nej, nej, jeg skal blive så kendt, ah, okay. at jeg kan gøre de ting, ja, at jeg kan tage mit eget navn som Gamertag. Ja, han har taget mit, det er mit brand, det der. Kasper. <laughs> det er det, folk kalder mig, altså. Ja. <laughs> så kan Microsoft ikke sige andet end, du er ret. Ja. Og så slætter de bare hans account med alt, han har. Så har de. den til mig. Fedt. Det er rigtigt nok, altså, din mor fandt jo på Kasper, før han ja. overvejede at få sit tag ikke? Så... Præcis. <laughs> Går jeg udenfra? Ud <laughs> <laughs> jeg ja, du faktisk blevet omdybt sådan Du er blevet dybt sådan løbende Igennem din opvækst ja. med nye navne <laughs> har haft alt for mange navne Det er præcis hun, hun håndterede mig egentlig bare som en Steam-konto Hun ændrede bare mit navn konstant <laughs> Nu skal du have et nyt gamertag ja. I dag vil jeg ja. mig som en happy little fella Så er det, vi hedder nu <laughs> Uh, så i morgen, så er der Shit Machine, eller land. andet. Ja, ja. Og hver gang, jeg mødte op i skole, så... Råbte jeg bare, det navn, I nu havde fået. Og så sagde jeg, has come online. <laughs> ja. Shit Machine has come online. <laughs> Brace yourself. Ja. Jeg havde ikke så mange venner, der jeg var lille. Sjovt nok. <laughs> jeg du jeg var freak. Um, Dejligt større. Ja. Men, øhm... Um, når vi nu snakker om... Uh, Xbox og Microsoft. Så kan vi jo øh, snakke om, at... Øh, Xbox One jo... Har fået... Noget backwards... Øh, compatibility, Det har der været... Øh, noget tid. Kan jeg forstå. Men øh, de rent faktisk nu... Øh, også vil begynde at tilbyde... Det til multidisk... Spil til Xbox 360. Øh, og der er jo nogle af de her spillet, som... Øh, for eksempel L.A. Noire, det er 6 Human Revolution, Director's Cut Mass Effect 2 og 3 sådan nogle ting øhm, der kom ud på øh, flere diske til mm. Xbox 360 og der har øh, Microsoft jo været ude at sige at det øh, de var først ude at sige at det var umuligt at, øh, at komme til at få til at fungere fordi at øh, det, det ville være alt for stort arbejde så senere hen så begyndte de så at sige vi kigger på det og nu er det så faktisk kommet ud i at sige vi har faktisk DSX Human Revolution Director Scott klar til at kunne blive backwards compatible til deres Xbox One og sådan det egentlig fungerer det er at du skal bare have den første disk og så skulle den gerne hente øh, det spil du nu engang øh, skulle have okay. øh, via deres øh, bibliotek og så skulle også kunne bruge den ene disk øh, okay. igennem hele spil Du skal ikke til at skifte disk ud, som du skulle med 360 så Okay. Det er lidt interessant faktisk. Hvis jeg må de have modificeret spil på en eller anden måde, du ved. Når den ligesom ja. er programmeret til at spørge efter disk 2, så må der være ændret et eller andet der, eller? Jamen, ja, ja. ja, de må have gjort ind og rodet med et eller andet, der sagde, at nu skal du ikke til at spørge efter et eller andet. Nej. Det er lidt <laughs> dumt spørgsmål hele tiden. Ja, shh, du skal bare... Du har det hele præcis allerede. Bare download det, og bare det. <laughs> ja. Som man jo synes, de siger. <laughs> okay. Det er Okay, det der er faktisk gode nyheder, for der er mange spil, der har, der har været multidisk på 360'erne, ikke? Som mm. forhåbentlig nu kan jeg komme i det der program der. Ja. Der er også, altså, folk er rimelig hype på Mars Effect. Øh, også nogle, der er, ser ud til at være rimelig hype på Max Payne 3, om ja. det kommer. Ja. Er det noget, der er blevet snakket om? Ikke endnu, men Det er da nok på listen, kunne jeg fået mig Ja Der har jo været rygter om, at Red Dead Redemption også komme De kommer til at release en beta der af uh -huh. Som folk så fandt ud af, man kunne hente Og så sagde de så, hey, vi arbejder på at få det over, men det er ikke sikkert, at det kommer Så Men det er så én disk jo Ja Så det få kan det også godt være, at der er flere Red, hvad hedder det, Rockstar-spil mm. Ja ja, fedt der må man sige, der har Microsoft øh, fat i noget af det helt rigtige her. Altså, det kan godt være, Xbox One har haft nogle, eller ikke bare nogen, de har haft store problemer. Kontra. Eller i hvert fald, hvis du sammenligner med PlayStation 4'eren. Mm, helt sikkert. Men, hørte nu? Ja, jeg siger jeg ja, helt sikkert. Ja, øh, men her der har de virkelig ramt lidt. Altså, det, det, det synes jeg, det er fedt. Ja. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det er noget, de har blevet tvunget sig selv til, eller om de virkelig gør det for the good of gaming. Men det er jo sådan set underordnet. De gør det, og det, det er fedt. Ja, ja, og så nemt det virker. Altså, man skal bare have enten have spil på disk, eller hvis du også har det digitalt, altså. Ja. Så kan du bare, bup, hente det og så det. Så det er lækkert. Hmm. Noget, der måske også er lækkert, det er det kommende Overwatch fra Blizzard. Øhm, I hvert fald én hmm. ting ved det, og det er nemlig, at Blizzard de lige har slået fast igen, at deres holdning til snyd online, det er ikke noget, de tolererer i deres spil. Det er der heldigvis ikke så mange udgivere af spil, der, der gør men Blisser, de har sådan en rimelig streng politik omkring det, så hvis man bliver snuppet i at snyde i det kommende Overwatch øh, så er det bare fuld band altså sådan det bare så der er ikke lige nogen advarsel eller lille lidt slæg på hånden eller noget det er bare get out no warnings, it's out så altså, man må jo håbe, at øh, de har gode værktøjer til at opdage at dem, der snyder, og dem der ikke snyder for det er fandme ja. trælt, så bliver bandet hvis man ikke er snød. Ja, altså. Jeg, jeg har ikke umiddelbart ophørt eller oplevet noget, hvor folk, der ikke har snydt, er blevet anklaget for det. Nej, øh. altså det er, det er jo samme holdning, jeg sig i alle deres spil, faktisk. Så. Øh, mm. Og jeg synes ikke, for, det er noget, man sådan hører om i deres spil, synes jeg. Man. Nej, altså jeg, jeg synes ikke tit, jeg hører om, at der er nogen, der er blevet, har fået falske anklager på sig. Altså, øh. Der har været det. Problemet med, med det så har været Dark Souls 3 Jeg ved ikke om du har hørt om det Men hvis der er folk der har modificeret deres PC udgave Og så kommer ind i andre spil Ja yeah. Så dem der så har fået invaderet fra en der har snydt Er også blevet stemplet som snyder Ja yeah. øh, Det er det har Men det her spil, spil er selvfølgelig ikke loot drevet Og det kører på server Så det er sådan lidt øh, Jeg er ikke ud for at de kan inficere andre på den måde mm. i, det, I det her Watch. Det vil jeg ikke, ikke tro Ja yeah. Nej, øh, og så kunne jeg godt forestille mig, at i sidste ende, altså jeg kunne ikke forestille mig, at de siger, vi har banet dig permanent, og vi har også slædet din account, fordi fuck you, mate. <laughs> øh, det, det kunne jeg kunne ikke forestille mig, at de gjorde. Øh, så jeg tror alligevel, hvis at du føler, at du blevet, har fået en falsk anklage, så tror jeg, at du lige sat til at snakke med. Mm. Det vil nok bare lige tage noget tid. Altså jeg vil også tænkt, at de nok altså baner en på lidt hårdere grundlag end at der bare er nogen, der har meldt en som et, altså reporter ja. for eksempel ja. Du har fået to øh, vi, vi har to reports for dig Ja, i den ene kamp her hvor, hvor sjovt det var to venner, der var i party sammen men øh, så må det vækste legit <laughs> så. Vi står der på dem Do it? Ja ah, okay. <laughs> Men det er rigtigt nok altså, oh. det, er jo, det er jo også det der, Når man spiller online Så, så synes jeg det er, også det er vigtigt At man har noget ordentlig Anti-cheat øh, så det er fandme trælt At spille med nogen Der snyder Eller hacker igennem en væg Eller et eller anden Crap Ja, ja det, det kan hurtigt ødelægge oplevelsen Ja Det kan øhm. Men øhm. Apropos øh, At få øgelagt oplevelsen At få øgelagt oplevelsen øhm. Batman spillene har været rimelig gode end til Arkham Knight. Det var sådan set også okay, har jeg hørt. Mm. Det var bare broken på PC. Ah, ja, okay. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> øhm... Men øhm, der har Warner Bros. Øh, Interactive Entertainment været ude at sige, at øh, de kommer ud med en øh, remaster bundle øh, til de nye konsoller. Mm. Øh, og det bliver øh, hvad hedder det? Arkham Asylum og Arkham City Til normal pris Hvad du skal give for et spil, så får du de to Til de nye konsoller. Det kommer til at hedde Batman Return to Arkham Og det kommer ud den 26. juli øh, Og de har Hvad hedder det? Remasteret det med um, Unreal 4 Engine Okay um, og øh, derudover så får du også Altså det, det Game of the Year Editions, du får øh, Så Det er nu hørt med til det Og også det der hørende DLC Får du også øh, Til de to spil så, så du får det hele Derudover så siger de at jamen, grafikken er blevet bedre Og Som det selvfølgelig skal være Med sådan player models Og miljøerne og Hvad hedder det lys og forskellige effekter og shaders og så videre. Det det blev en, det har fået ja, ifølge af dem en nogen i hvert fald i forhold til de gamle spil. Okay, så det det kunne forestille mig, det kommer. Kunne... Hvad? Det ligger nok, de også lige opgraderer det. Ja, altså jeg kunne forestille mig, at de har gjort hvad de kunne for at få det til at ligne Arkham Knight. Ja. Jeg vil jeg vil dog faktisk sige, at Arkham Knight, jeg slog lige op nu her for Comic, jeg, jeg tænker over det. Det brugte faktisk kun ondmiddeligt Engine 3 Gjorde det? Ja Nå no. Det gjorde det Fienten nu kom den efter det var udgivet Nå no. men det, ja, well, shit. det er fedt altså Fordi det at se lige så godt ud som Arkham Knight Der så rigtig rigtig godt ud Og så måske ja, også Ja det gjorde det nemlig bedre. Jeg er lidt overrasket faktisk for jeg troede da det var på den nye Ja Det, det ser rigtig godt ud der. Ja, ja. Nå no. Helt sikkert og så kommer der DLC'et skulle okay. også med, ikke også i den nye pakke her? Ja, okay. til, til begge spil, der skulle da Alt det DLC, der har været, det, det kommer med Okay Altså jeg kan godt se nu, at det er hovedstudies to spil Og de står også lidt en klasse for sig I forhold til Origins, der er. Men det er lidt ærgerligt, at man ikke lige får det hele med yeah. Ja jeg, jeg ved ikke, om det er fordi, at de bare gerne vil have, at vi skal glemme det <laughs> Og så også den der Var, var det ikke også sådan 2D Metroidvania-agtigt noget de havde med Eller metroid hvor det, det der Blackgate eller hvad det hed Jo, men var, det var heller ikke super ah, godt var det var ikke så godt Men det var da det der, bare jeg skal have <laughs> jeg, hele, jeg, jeg skal have i hele pladsen det er hele pakken Det var kan også det er rigtigt Og det kan godt være de bare tænkte at vi skal have den her Den flotte præserverede pakke her Batman at his prime Det kan godt være at ja. det de tænker frem for. Altså du skal tænke på ja, de, de vil hellere give dig En mindre frugtkur, Hvor der rent faktisk er gode ting i I stedet ja. for bare at give dig En meget større frugtkur, Hvor du bare tænker ja. Det der der over Det får jeg aldrig spist <laughs> Og den der Den der råden Det giver jeg slet ikke <laughs> Nej ja, det kan hvad du også Det gør du også det, det ser Altså pakken ser os pænere ud Hvis det er de to gode spil Ja stemmer, Hvis det først lige komme med det andet der men... <laughs> Jeg det ikke Jeg ja bare jeg kan godt lide at samle sådan en hel serie på den måde <laughs> <laughs> It's so sick innocent <significant>, <laughs> Ja, altså det, det må du selv råde med Ja, det er rigtig nok Men det hedder jo Batman, ikke? Altså. <laughs> <laughs> ah nej. Og kan du huske Der har været de her historier om At Game de er lukket Eller de er jo lukket Ja mm, yeah. Den her hjemmeside, der jo. har været i lang tid Mm. Uh, men nu er der faktisk lidt nyt i den, for den har jo, været, den har jo lagt online stadigvæk, på trods af at den lukkede. Uh, oh. Der var ikke kommet nyt indhold på den i uh, Men nu har IGN faktisk købt dem. Og okay. de, uh, de har så opkøbt uh, ja, brandet, så at sige, og deres gamle indhold. Uh, de var åbenbart glade for noget. Uh, og det som de så gør, det er at de uh, tager alt, alle de videoer, de lavede, og som også lå på deres. Uh, for forvarende kanal, eller YouTube kanal, eller hvad det vil de have, og så laver de, og så en kanal under dem, der hedder GameTrailers, så får de altid sammen magt derop, og så finder de også ekstra gamle videoer, som ikke har været øh, på YouTube tidligere, den kommer også op på YouTube, uh. så de bevarer ligesom det her arkiv, og så lyder det lidt som, at de i første omgang vil bruge øh, kanalen fremadrettet til at have gametrailers på, så navn det passer med det. Det er jo det, godt vel? <laughs> ja, ja. <laughs> <laughs> og så siger de så også, at der måske også vil komme andet, altså Hmm. Uh, altså sådan så De måske også skulle finde på at til original indhold Fremadere. De laver deres egen game trailers Ja Deres egen game trailers Ej de end begynder at lave spill Det er confirms. Ja ja de laver, Nej de laver ikke spill De laver bare kun trailers til spill <laughs> ja, ja det er de? det her up and spill Der måske kommer <laughs> <Du forestiller os. laughs> uh, Ja Ja de øh, Ligesom de der youtube video der er med, Hvor folk siger Det her det er en trailer til den, nye, den her nye film eller sådan noget, Og så har de egentlig bare klippet ting sammen Fra den gamle film Eller ah. taget det fra vinkler ja. Hvor det er sådan Hey, nu ligner det en ny film Nej, det gør ikke Sådan en trailer det er eksklusiv fra, fra Unity Engine Og fra Second Life Klippet sammen <laughs> Præcis, det kommer til at være godt Uendelige muligheder <laughs> Ej, jeg, jeg, jeg, tog, jeg tog de, uh, lad os se en gang, det er så beskrevet her, for lige at taget quote for den her nyhedsartikel så står der I general will keep the channel active, publishing the latest video game trailers, og så står der så quote her, and maybe more, end quote. Så Ja. ja. Så det lyder maybe som hovedfokus af game trailers, og så måske også uh, ekstra. Ja, så det er cool. Det nok. Altså det, det er dejligt, der er det her arkiv stadigvæk, fordi jeg, lavede, jeg synes faktisk, de lavede meget ganske gode videoer, der men mm. det skal så pointeres at Det jo nok bliver lidt anderledes end det var før Fordi at mange af de folk der oprindeligt var derved De bliver jo selvfølgelig øh, opsagt Og de har faktisk startet En del af dem har startet deres eget der hedder Easy Allies Som så kører okay. videre via sådan en Patreon side, Patreon -side mm. og Så Prøver at få noget at banke op der Ja som, Jeg har ikke hørt om navnet før så jeg har ikke lige tjekket dem ud Men de skulle vist allerede i gang med at, med at Lave forskellige game streams og shows og sådan noget. Okay. Ja. Så navnet lever videre Og det brindelige hold klart er også godt Tror jeg og Det, det, det, så det er så meget fint <laughs> Altså så længe de ikke kan... er Hvad hedder det Uden arbejde Så sige, Det er jo fint nok Vi skal have folk i arbejde <laughs> Vi skal have folk i arbejde Alle okay. får en Patreon Ja, ja, ja. Skal have Mexikaner ude, Skal vi have folk i arbejde sådan er. <laughs> <laughs> mener, det var Vi skal ikke skænne det er med kommentavers job så. Men vi skal jo bruge de jobs yeah. Vi skal jo ikke tage dem, vi skal bruge dem Det er en super underlig måde Købeni på, hvis alle skal have Patreon og skal støtte så støtter man med ens Patreon money Ja, så kan det How does that work? Det er joke economy It works Casper det tror jeg ikke det gør, men okay, vi kan prøve at køre, vi, nej ved du hvad, vi prøver at sgu at køre et samfund på det, det, det bliver spændende. Øhm, men øhm, jo, apropos øh, hold, som øh, skal i arbejde, det vil vi gerne have. Øhm, så øh, kan vi øh, sige, at øh, udviklerne Coldwood Interactive, som har lavet Unravel. De øh, har, hvad hedder det, underskrevet en ny øh, aftale med EA øh, om at få lavet Unravel 2. Eller i hvert fald en efterfølger til Unravel. Okay. Det kommer til at hedder Unravel 2, det ved vi ikke endnu. Men øh, det kommer til at være en øh, efterfølger til den, har de været ude at sige. Så øh, Unravel, det kom jo tidligere i år, februar eller sådan noget. Øh, ja, er så. Og med den her lille puzzle-platformer... Øh, den her lille røde ting, der er lavet garn. <laughs> ja. Ja. Ej, øh, var det ikke helt, men... Nej. Garnmand. Øhm... Garnmand. Og... var et super pænt spil. Jeg har ikke fået spillet det. Øh, var det Lars, der anmeldte det? Ja, det tror jeg, det var. Ja, han virkede... Øh, han virkede glad for det. Ja. Øh, så... Ja... Dem, der var super superglade for en revel, de kan i hvert fald øh, se frem til, at der kommer noget nyt fra dem Fedt Hvornår ved I ikke lige. Men øh, Okay, det er da meget sødt Men de ser jo lige i gang først Hvorfor for Det er, for for det er meget sødt, at få en efterfølger sådan Hvad? Er... Ja? Lille fine indie-spil der Det er jo så, at altså, det er EA, der ligesom har dem under vingerne. Det synes jeg, det er meget fedt At øh, en, et mindre studie, om man så at sige man faktisk kan have et samarbejde med dem. Det er ja. fedt. Ja. They are not all evil. <laughs> ikke <laughs> hele tiden i hvert fald. Ikke altid. Vi ved selvfølgelig ikke, hvad der sker bag dørene. Hvad tror du så der sker med den i Øhm um, Den lille unravel dude. Altså, jeg forventer, jo, at øhm, den ender med at øh, få guns. Mm. Og så øh, bliver den taget tilbage til 1. verdenskrig. Ja. Og så kommer den til at flyve i luftskib. Og så... Øh, øh, bliver den den nye Hitler. Okay. Det er sådan en tidsrejseplot. Den, ja, den vinder 1. verdenskrig, bliver til Hitler. Og vinder også 2. verdenskrig. Okay. Okay. <laughs> så det er sådan, ja. efter den fået sit heartbroken i det første spil, så... Traveled back in time <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Det er Hitler Præcis Okay Den vinder Den er skyldig øh, Eller det er den der vinder Den alene Der vinder første verdenskrig Du skal ikke spørge hvordan ah, okay. Det skal de stå for Jeg er jo ikke den der skriver historien vel? Ah nej Det er ikke der der skal jeg um. <laughs> dele <en. laughs> okay. Så alle, det, det er bare for at lave sådan æ, Etteren Alle dem der sidder der Jeg går ud fra at Slutningen er sørgelig Jeg ved ikke hvad der sker Men Så alle dem der sidder Og har haft sympati med den Sidder gratte i etteren der De får det rigtig dårligt Når de sidder og sidder I cried for Hitler. Og så det Sådan i to Hvad siger det? <laughs> <laughs> det skal være et twist jo, fordi du tænker i starten, okay, det her spiller meget anderledes, men hey, jeg er i 1. verdenskrig, det er da nok. Og så når du vinder, så lige pludselig, vent, hvad sker der? Og så alle hylder ham bare som den nye held. Ja. Og lige pludselig siger han bare, we have to do something about the Jews. Og så bare, oh no. Ja. Det er horrible. Og så altså, kan man så se, så kigger han sig lige i spejlet, og så har han bare fået et overskæg. Og så kan man så vælge, vil du, du barbere det eller vil du ikke, og så Er det bare et falsk valg, fordi hvis man prøver at barbere det, så siger man bare nej NEJ! Siger han så Og så er åh, øh. Så det kunne være kontroversielt Ja Du og de, A. A. A. <laughs> Det er en rigtig god måde at virkelig bare fuldstændig ødelægge en spilserie på, <laughs> men, på en <laughs> men på en rigtig god måde <laughs> Ja <laughs> <laughs> Det kunne være sjovt Øh. Okay. Jeg kan lige tage min sidste nyhed. Jeg har kun én tilbage. Ja. Og det er, at der er blevet annonceret et øh, nyt Wild Guns-spil. Og Wild mm. Guns, det er et gammelt øh, spil til super Nintendo, hvor man så sådan en, øh, en cowboy, der løb rundt nede i bunden af skærmen, og så skød man så på, øh, hvad der så skulle forestille sig at være sådan en 3D-perspektiv, så man skød på, så på ting, der løb længere ind i ind i billedet. Og det er sådan lidt også, awesome. det er sådan lidt, øh, lidt Steampunk-æske, så det er sådan store. Øh, klundede robotter man kæmpede mod Og flyvende ting og sager og her øh, Faktisk ganske vildt Men der er blevet et nyt Der hedder Wild Guns Reloaded Der kommer til PS4 mm. Og de har også bragt nogle af de originale skaber tilbage til at lave den her øh, der, det, det står så som det er et nyt spil i serien Men øh, Ud fra beskrivelsen her hvad der er nyligt i den Så står der så at der er to nye karakterer med Der er 1-4 spiller mode Og der er classic and new stages Yes Mm. Øh, så jeg tror måske mere At det er et remaster Eller sådan en remake Ikke at det er nødvendigt skidt Men altså, jeg tror mere at det er det, end det er et helt nyt. Spil i serien mm. Ja Men det passer selvfølgelig også med det der navn ikke? Uh, Wild Guns Reloaded Ja, ja, ja, det er jo <laughs> det... det kunne være begge dele. Clever mener. name <laughs> Ja så det kan man glæde sig til. Jo. Lad mig se engang, mm. der står noget. udgivelsesdato på... Det gør der ikke. De nævner bare i deres 30-års jubilæum. Hmm. Som måske er i... År... 86. Ja. Mm, okay. Okay. Jamen, så må du... Øhm, ja, det, der står dem også, at det skulle være det tredje spil. Og jeg kender kun Super Nintendo udgaven. Så jeg går ud fra, at der har været et akadespil måske, eller... Nintendo spil måske, endda? Mm, man kan sige lige præcis Wild Guns kunne sagtens have været på næsen også. Ja Øh Den formular er sådan set meget simpelt mm. Det kunne også være et klassisk arcade spil Det vil ikke overraske mig Nej Så so who knows? Ja. Ind to dage. Who knows? Who knows? <laughs> About to find out Ja yeah. Jamen, øh, så kan vi jo slutte af med min sidste nyhed, hmm. øh, som øh, handler om øh, Shenmue, men ikke Shenmue 3, som øh, er det mange nok vil høre om. Øh, nej, øh, det her det er om øh, de to øh, originale Shenmue-spil, øh, hvor at Sega, de øh, har været ude at sige, at øh, de faktisk prøver... Og kig på om det ikke er muligt at uh, få por lave ports til um, hvad hedder det de uh, nye konsoller um, og selvfølgelig uh, det at bare port et spil er jo ikke uh, sådan lige til uh, men uh, grunden til at den her HD remaster sådan godt kan blive et problem siger de er for er mere et øh, licensproblem. Fordi de har... Øh, I de originale spillere har de en del sådan, licenserede produkter, mm. som sådan var med til at give den her sådan, idé om, at okay, det, det er faktisk en, sådan, en virkelig verden, jeg render rundt i. Det var i hvert fald deres argument. Øh, for at det, det var med til at gøre det til en levende verden, øh, som virkede ægte. Øh, og det er sådan noget, som... Øh, timex ure var der og der var tasker fra Case Logic og sådan noget. Okay. Og den japanske version af det første spil, havde Coca-Cola i, det ændrede de så, da det kom ud i Vesten. Um, så spørgsmålet er sådan, kan vi beholde det? De her licenserede produkter, eller er vi nødt til også at tage det ud, og så skal der jo ringes rundt og stakkes med alle mulige firmaer, så det kommer nok til at tage noget tid. Um, også fordi, sådan, kan vi, må, må vi tage det ud? Er, er der, er der noget, nogle problemer der? Eller skal de blive der i? Det, det er sådan noget... Det er sådan noget om lov og sådan noget fis. Det er jeg ikke inde i. <laughs> nej, nej. Det er, um, er nogle kloge mennesker, der må tænke sig om. Find ja. Af. Men um, der er i hvert fald snak om, at de gerne vil lave sådan nogle uh, HD remasters, af de to første spil. Okay. Så... Men det er også en okay idé op til, at den er hyped om 3 der på vej. Ja, præcis. For det, det er sgu Jeg første gang, at øh, et, en gammel spilserie bliver startet på ny, om man vil. Øhm, med en ny titel i serien, og så de lige siger, hov, vi har også lavet nogle remaster af de gamle, som I lige kan prøve, hvis I nu vil det. <laughs> ja, ja. Jeg kan også prøve at Ja. Hey, Nathan Drake Collection. Hey, Gæt, hvad der kommer senere. <laughs> Uncharted 4. Nice. Men det er en meget god ja. idé. Altså nu hvor historien er så sådan så sammenhængende i det der shit Altså så ligesom at give mm. lige for dem her, så de er up to date med vores fodperson. Ja, præcis. Um, der har så ikke været snak om hvilke uh, hvad hedder det um, platform der er snak om. Um, altså okay. de har bare sagt, at det er den nuværende generations platform. Om det er alle sammen Eller om der er noget eksklusivitet Det, det er der ikke snak om nu. Nu var det jo kun Dreamcast og den originale Xbox der havde de spil var det ikke? Jeg tror at det var to der var til begge dele Et var vist ja. bare kun Dreamcast Ja okay Uh, ja, men det er, det er også lidt interessant, ikke? Fordi der er vist også enten en eksklusivitetsperiode, eller sådan en helt eksklusivitet omkring det nye, der kommer. Og det er til PS4, ja. Mm, ja. Så. Jeg ved ikke helt om. Jeg prøver lige, lige på prøve at stå op i gang, for jeg ved ikke om, øh, om det er Microsoft, der er udgivet på toren, eller ej, det har nok ikke været, hvis den kommer på 2 på uh, Ja, det er det nok ikke. Publisher. Okay, jo, det er publisheren, der er Sega på. Segas konsol og Microsoft på deres Xbox Nå okay. Men om kunne selvfølgelig godt bruge øh, Så kunne det selvfølgelig være Ej det er nok stadig sikkert der har ret til den hvis de har Publiseret den ene udgave hvis det er dem der har udviklet den Ja yeah, og, og siden det er også dem der tager stilling til det nu ja, ja. Så må det jo være sikkert, der har det Ja jeg tror det. har det. Og altid har haft det ja. Okay I suppose så det ville give mest mening, hvis det var til den anden control, hvor det også træerne, på, altså PS4. Men det kan selvfølgelig godt være, at de kan tjene penge på at okay, til, til Xbox også og PC måske. Jeg tror jeg sagtens, de kunne. Mm. Øh, aldrig undervurdere PC-markedet. Der har flere penge, end man lige tror. Det, det tror jeg altså. All the monies. All the monies. Okay. Men du din sidste nyårs. Ja yeah. <laughs> Er der stillet okay. ham øh, Hvad hedder han Ham for at sove Han hænger ud Eller hvad You want to play, okay. I want to play a game Ja Han er han a PC master race Okay Den er altid Fedt <laughs> Så han bare lavede sådan Fælder med konsoller Og så putter han konsoller er derind Og så Skal de slippe ud <laughs> All your you life You've uh, Preferred life. consoles To PC You wasted your life On long loading times And bad textures. <laughs> you were oh stuck God. in 30 FPS. Ja. <coughs> yeah. But now you must escape this machine of 30 FPS before you die. <laughs> okay. Uh. Men uh, så er det... Det lyder som... Hvad siger du? Det lyder som en dårlig film. Ja. <laughs> yeah. Men altså, Hayden vil passe fint ind i serien, I guess. Ja, yeah, ja. Yeah. Afsnit 8, ikke? Altså, nu er den klar. Ja, det. Efter... Cirka lige så shit som de andre <laughs> 8. generation oh. så Og så er det så kontakt generation der mindes, Og så kører den Åh oh god Det er gævlig godt Men uh, jeg tror det konkluderer alle de nyder vi havde for i dag Så Ja. Uh, yeah. jeg kan måske lige sige til De folk der lytter med Men uh, nødvendigvis ikke er inde på vores uh, facebook sider Eller gruppe At uh, inden på group game test Hvor man kan skrive lidt sammen med os Eller skrive sammen med andre fans At der er der faktisk også lagt op Fordi vi er jo ved at få en uh, ny hjemmeside lavet Måske. Mm. Eller der bliver lavet et forslag til en ny hjemmeside. Ja. Øh, og så kan man så også, hvis man har interesse i det, så kan man være med til at påvirke, hvordan den kommer til at være fremover. For der ligger jo både et, et spørgeskema, hvor man godt kunne tænke sig med, med en kommende ny side, og så ligger der også en mulighed for at være. Skal man kalde beta-tester? Øhm. Hvis vi mere sådan. Øh, Kom ind i en workshop måske. Ja, yeah, altså det er interviews. Ja. Kan jeg forestille mig, øh, men jo, tester, er nok også rigtig dårligt på det. Ja, hjemmeside tester. Hjemmeside tester. Det skal blive trademark. Det er, det er det næste store <laughs> efter game test, så det er der hjemmeside test. Hjemmes <laughs> vi, er, vi sidder bare med en hjemmesider. <laughs> ja. Der er, det der. der er faktisk noget der. Kasper er der, YouTube kanal. Ja, der er penge der. Jeg kan, det. <laughs> kan vi alle sammen komme på ferie på samme tid? <laughs> ja, åh, oh, det går godt. <laughs> den her gang tester vi Momondo <laughs> Så det er Sydkaribien <laughs> okay. Vi udgiver ikke noget næste uge Bare så I ved det <laughs> Men det, det der er der mulighed for Og så ellers så kan man se alle vores anmeldelser andre videoer på vores YouTube kanal Som hedder GMS Danmark Også Også siger jeg så Som er der nogen der hedder det, det Den hedder GMS Danmark <laughs> Og så øh, mange tak for at du var med den her gang Kasper Det var hyggeligt at have dig med jo, selv tak, det er hyggeligt Du bliver betrædet til, når hold man ikke Kuse godt. Ej, så godt Det er vil lige, dog, lige pludselig synes man øh, Skal rejse ned til Kribien, fair nok Ja, det kan være han er, han er stjålet vores idé Han er i gang med at anmelde Momondo lige nu <laughs> Han har i gang Ja, jeg tror han er i gang med den der hjemmeside-test der <laughs> Ej, men ellers så må I passe godt på jer selv ude Og helst ikke stjæle vores hjemmeside-test idé Før vi kan få øh, stablet dem på benene Hjæl <laughs> <laughs> og